موا ما مو ویعی ذکر کول چی کهو ما ویعی اوکی چی کم دنو آمل دی مفولی مطلق حضب کی دو پا حس پی وجوبی قیاسی سر حس پی وجوبی چا سر قیاسی سر دا پدی, من پدی شیر کی مطوازی کر گی یو آغا دی چه مصمد دی آغا مفولی مطلقو عامل حضب کی, کی. تیر دی هغه اغا په پا موکد لی نفسی او بل هغه دی چې مصماوی په موکد لی غیری هی سرا گورا موکد لی نفسی کم یو دی خواب کې خبر یادوي خیم ها دی داری عربا کی کتش دی یو مطلق تای واقع شوی دی رستو دی نه یوی جملینا رستو سو شوی دی واقع شوی دی تیشو خدا غی جملی مفادو حاصلونه چوړو کلاسا په چځو دا اره تکه م خپل مطلق بل خبره وکي نه د بل استعمال بګي د سره کله کا جمله کې لګونه کې وګدوي ا د دې کړکسي لندوي گویا کې د خپل ځان ټاکید کړي کې له نو شی باندې فون شي یان از دې م خپل مطلق نامخیه ا دا غي او مفاد به حاصل نچوړ کوچ خلاصه زوبدا صحیح وکړه نا دا اغه او د دیمو په مطلق یاره په خپله یګنو کې کوونې ز비스 پرې جنې ونه کړي بالکل نه شته د دیمو مطلق دا اغه کوچ څوکو تاکید وکړه صحیح شو نا څه وکړه تاکید د دی وجود د تاکید لنفسه وي موکلې نفسی ہوتوی. لَكَ لَهُو له دِرَحَمٌ لَهُو عَلَيَّ لَهُو عَلَيَّ لَهِو عَلَيَّ لَهِي بلان کی پر ما بانی او روپای دار پات سا دی اقرار در روپای نه چُول دو خلاسای سا شیدہ اعتراف چې د د د روپای سوکو نَا تر دی پسیراوڑا لَهُو عَلَيَّ دِرْحَمٌ اعترافاً پوره شوې زه دې مخکې نو له علي درامونه اعتراف او داروستل شوې شو ته راش وسره د جزباره تفصیل فراسو صحیح وګورئ نو له وګ علي درامونه اقعد طاريف اعتراص مؤكد لي نفسي په دې پوه شوې او په لګه دې کنه دغه مخلي مطلق عمل حذف کې بس وجبي قسره چې سم ماده نو مؤكد لي غيره سره چې مصماده اند نو ته مخلي سره ګلغي بس کاستر دې سو یو کو نه دې سو مو اكيد خو تاكيد کوي کنه تاكيد تشيټوي تاكيد کله كون کوي چې زړه د آر روانه خبر اسي یو یو یې کنه زکه وا تاكيد سکی هله غیري ته اور هله غیري شي تاكيد له غیري کی بابا وې زخه بای ما د سرا په دې تاكيد او له غیري کی له شي خبر اکوله او تا پهې را ته ن نو شي را وویستو چې تعیرلي غیرې زو درتهواما چې سط لله یامو ما کوونته او جااهله او ویاتی کو اخبار او معلممو او تضوددي او تا تبار راځ داسې خبره را وړي چې تهته تاسې سړی به ته خبره وکي چې ت ګړو پهس کې ساب نه تو خو ماس ملانو کې ننی س خو اوس تم ما سره تایرلي ننفسې هممومانې او تااک ل غیرې بر سره هم س اُس پہ اُمانِنگ تاکیل لغیرہی بسکی اُمانِنگ سرکای بابا نے پی جانے آرہا اللہ هو الله اللہ هو اللہ مطلب دا سمو خپل مطلق چې واقع شي وی دي یو جملې نه ورسته په داغه جمله کې مخکینه جمله متقدمه چي ده د دنه مخکته کومه جمله ده په هغه کې هم د خپل مطلق د معنی احتمال لې هم د غیر دی هم د یعنی د تب کې هم احتمال شته او د غیر ب کې هم شته نو په داغه جمله کې هم دا خپل مطلق شته خو محتملو خو څه او رستو راغله دی یقي نه نه او یو کې یو ندي کنه فورشوي کنه باغه جمله کې د محتمل او په دې جمله نه څرګندل د یقین نان را غیر محتمل شو کنه نو محتملو د غیر محتمل ګویا کې د غیر ټاکيدي وکړه یا عبارت داسې وای چې مو اكيد لدفه غیرې په دې جمله کې د مقول مطلب هم احتمال او د غیر مو احتمال دیمه کولي مطلاکه غیر س کوو دفه کوو او غیرسه کوو دفه کاغ احتمالې تهسه کوو ختم کوو لاکه اولایک هم مومنون کتل ق نه پو کتل چا نه اولایکیکمل مومنون داداخله کېماندار دي دا جمله ده خبره نه صدا خبره غریه محتمل ده سر صدق میو ده کی دې احتمال لسه ده قوم او ده باطل بږي همشته ده ختم کو او حقایب کی وسکو لاگزیدن قائم حقا حضرت قائم کی ځوړ احتمال چې حق حقا په وسراوړو هغه قرآن موجود کې چې کومه حقا حقا راغلي دذابکې جوړیږي اولایکم کافرون حقا هم المؤمنون حقا صحیح وکړه توعد الله حقا دشنور دین کې راغلي مدغشو او مقددلی غیره یې یعنی لذته غیره او یا دغه چې ددوړو اعتبار فرق شته مخ کې اعتبار فرقونه ذکر وکړه نفسه او په اجماله او او دل دا گیتے فرق اشتازک آغا محتمل لیم اخی او دل دا غیر محتمل دا بڑی دو شیرونو کی دا خبر زکر کی وَمِنْهُمَا يَدْعُونَهُ مُؤَكِّدَا لِنَفْسِهِ اَوْ غِیْرِهِ فَالْمُبْتَدَا نَحْءُ لَهُ آلَيَّ أَلْفٌ عُرْفَا وَالثَانِكَ بْنِيَ أَنْتَ حَقًا سِرْفَا دوارے بھی سالنو لنا ومنهُ او سنددینه هغه یوه دونه هو موکدہ شغیبلی نو مولکدی موکد لنفسه او بل ولن نو دی موکد لری مثال فالمبتدا دا ولنی مثال داد دا دا دا لکل هو علی الفن عرفا فالمبتدا مبتدا او نحو له علی دی خبر دی دا شو داړمبه دا دا چی دی کنا لَقَدَ شَهُ لَهُ عَلَيَّ 1000 لَهُ عَلَيَّ 1000 عُرْفًا يَعْنِي أَعْتَرِفُ تَرَافُ وَالثَانِي وَثُم كَبْنِي أَنْتَ حَقَّنْتَ حَقًّا ابْنِي أَنْتَ ابْنِي إِنَّ أَنْتَ ابْنِي تَزَمَا سِي جِي حَقًّا بِالْكُلِّ كَرَا سِرْفًا سِرْكِ سِرْف كَذَا كَذُ تَشْبِهِ دا اوس بل ذکر کوي او چای کې حذف د ناسب د مقولې مطلق واجب دی په حس توجو بي چا سره هغه غالي هغه مو په مطلق ته شو واقع شوې د فار د تشبيه د فار د چا تشبيه یعنی د مشابهه وي نسبی مشابهه وي یو شرط دم داري چې د وی د افعال جوارح نه ګیذ افاله چانه چواره درم شرط چې واقعیا رستو د جملې نه رستور چانه جمله سالورم شرط هغه جمله کې د همانا اسم وي هغه جمله کې د همانا اسم وي پدې پورسوی لک ګورا لهو سراخ لهو څه سراخ سکلا لگو خبر مقدم ده سراخون مبتده مؤخره ده جمله ده که ده صحیح شوه سراخ چغ غوالو تبیره کی گفال جواره دیکر ندی ها؟ دیکر نه هفاله؟ ورپسی ده سراخات سکلا کنا نو سراخت ده سراخت مانا یو ده که نده هم مانا دیکر نه او سراخت ده تشبیح ده پار ده چه ده پار ده؟ تشبیح ده پار ده پلانکیت ده کې کریکی وی لکه برو خود چی کر لان کې د څه چې غوبال <تصال> دي لپاره ګور خځه چې له وو سراخن سراخه سکله کا سراخس سکله لان کې د پاره کرکې دی کرکې کا سراخس سکله یعنی يسرخ سراخس سکله یع عامل محذوف دی چې غوبال دي پښاند ګوري خځه له کال دلته چې مثال لري لي بقاءن لي بقاءن مبتدا تک نه ده ها دا بوکان چویللی دی دا دغه کړ دی ممدودي مخصصور کړ دی شری ضرورت د وجه نه اني بوکا دی لی بوکاون بوکا ذااتې اوجلله خه دا واده منې ک چااړي او ویلکې ګورو واده نه کوي نو دا دغه شانتې چ کوم دی نو دا هم ده نو لی بوکاون دې چړهم لکهښځه چا من نه کوي شوي دا بکان دا فال جوارحو نده کنده طول شرطونه بکسی دی موجود نو کذا کزود تشبیحی دارنگی تا تا دام وام شخاون دا تشبیح بعد جمله چواقیشی پاس دی چانا جمله نده مفرد نیسو کو احتراز کلی بکاون بکا ازات عزلا طول شرطونه بکی موجود شو المفول لهو